Aberen bigarren mailako azterketa. Entzumena. Lehenengo testua. Entzungaiia bialdiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. entzun testua maitasun anitza, anitza bai. eh, maitasun anitza kontzeptua indarra hartzen ari da berriro, polima italiak dira zein montrerago. Ba maitasun eta sexu harremana bikotera mugatu beharrean edo ofizialki bikotera mugatu eta ezkutuan beste batzuekin ibili beharrean, Baldi hainbat personarekin harremana izatea da. Baina kide bakoitzak horren berri izan da eta onartuta ez da seksua harremana solik. Eh? Maitasun areta artean sartzen da kontzertu honetan. Kalifornian irurogeiko hamarkadan sortutako maitasun eredua omen da. Hori bai, zeloek eta izara jeloskorrak inundik inora lekurik ez duten harreman eredua. Askuari da berriro honi buruzitz egiten eta sakonago aztertu nahi genuke gure psikologoekin. Eider, Iroita Goina, Eider, Egunon. Egunon. Eta agurtzane horpazza, Egunon, Agurtzane. Egunon. Bueno, zenomen direla, maitasun anitza praktikatzen duten taldeak zakitemen gure artean horrelakorek entzunute duzuen, Eider? Nik ezagutzen dut jendea e, praktikatzen duena, baina eznekiena da elkartzen zianik ah? baina nik ezagutzen dut egurtzanek ezagutzen duen talderen bat nik ezagutzen hori... Hori praktikatzen dut bai, jendea? Bai, jende, azkenaldian jende jendea de xente gainera Bai, eh? E, duela bi urte arte ez duen inor ezagutzen, eta orain... Bai, gende gente zagutza eta. Ta beraz kontu da, zuz bikote badaukazu, baina e, bueno, erabakitzen duzu mm -hmm. beste harremanak e, izango dituzula beste persona batzuekin, sexu harremanak ere bai, mm -hmm. eta zure bikotak hori onartzen du. Nik e, zagutzen dituan kasuak ez ta izan horren beste eh, ba, batean e, hau praktikatuko da, baizik eta ba pertsona batzuk bikotea zeukaten beste pertsona bat iritsi da bere bizitzara da erabaki dute e, gure arteko harremana eztegu moztu nahi baina beste pertsona honekin ere bai, Egon nahi dut orduan horrela ba, moldatu. Argitu ezagun, nela ere bizka, jendeak ulertu ezagun, argitu ezagun e, polimaitasuna edo maitasun anitzaren kontzeptu hau ez dela poligamian. Mm -hmm. e, poligamia harremanetan alde batek, traizunalki gizonezkoak irabazten du, polimaitasunean inorezta galtzaile, denak jakinaren gainean daude, eta denak aske dira beste harreman batzuk izateko ez da? Mm -hmm. Bai, nik e, polimaitasun moduan ez neukan e, entzunda, e, orain arte nik beti entzunda neukan erlazio irekia. Aha, polimaitaleek ezingo dute jeloskorrak izan, ze bestelaz sufrimendua, ezta? Suposatzen da ez ez eta gainera hori da beraiek gehien defendatzen duten gauz bat, ez? E, horrelako harreman batean, e, ba, jabetza harreman e, hori ez dagoela, bestea ez dela zurea mm -hmm. eta ez intzeela jeloskor jarri beste batekin dabilenean, ezta? Da? Nikuztudet nik egiten dio dan kritikeetako bat Horrelako erlazioi, da nik ikusi dut askotan, adibidez, hiru pertsonetako erlazio batean, hiruetako bat ez dago guztiz nahi duelako hor, baizik eta beste pertsonanekin egoteko, edo zer gauza, hmm. egin, onartzen, du. onartzen duelako bai. Nik horrelako e, irukoteak ikusi ditut. Maitasun anitza, anitza, anitza bai. Eh, Maitasun anitza kontzeptua indarra hartzen ari dagarri do, Poli maitalea dira azedemontre dago. Ba maitasun eta sexu harremana, bikotera mugatu beharrean edo ofizialki bikotera mugatu eta ezkutuan beste batzuekin ibili beharrean, baldi ba, berean hainbat personarek harremana izatea da. Uh -huh. Baina kide bakoitzako horren berri izan da eta onartuta estas sexual remanasoli que eh? maitas una reta artean sartzen da kontzetu honetan Kalifornian 60ko hamarkadan sortutako maitasun eredua omen da hori bai zeloek eta izara jeloskorrak inundik inora lekurik ez duten harreman eredua asko ari da berriro honi buruz egiten eta sakonago aztertu nahi genuke gure psikologoekin aider 32ena aider egunon egunon eta urtanen horpatza egunon urtanen bueno jakin dugu adibidez elkartzen omen direla maitasun anitza praktikatzen duten taldeak zakitemen gure artean horlagorik entzunote duzuen aider nik ezagutzen dut jendea e, praktikatzen duena baina eznekiena da elkartzen zianik hemen beintzarik eztezak eta gurtzanek ezagutzen duen talderen bat nik ezagutzet Hori praktikatzen duen bai, jendea. Bai, jende, azken aldean de jende gainera. Bai, eh? E, duela bi urte artez nuen inore ezagutzen Eta orain, bai, jende de jende zagutzen. Eta erazkontoa, azuk adibidez, bigote bat daukazu, baina, e, bueno, erabakitzen duzu, beste harremanak e, izango dituzula, beste persona batzuekin, seksuarra marak ere bai, mm -hmm. eta azure bigoteak hori hon hartzen du. Nik ezagutzen dituan kasuak ez da izan, horren beste e, ba, batean e, hau praktikatuko dut, e, baizik eta pertsona ba, batzuk,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 Egon nahi dut orduan, horrela ba, moldatu. Argitu ezagun, ere biskala, jendeak ulertu ez argitu ezagun e, polimaitasuna edo maitasun anitzaren kontzeptu hau ez dela poligamian. Poligamia mm harremanetan, -hmm. e, poligamia alde batek, traizunalki gizonezkoak irabazten du, polimaitasunean inorreztagaltzale, denak jakinaren gainean daude, eta denak aske dira beste harreman batzuk izateko, ez da? Mm -hmm. Bai, nik e, polimaitasun moduan ez neukan entzunda, e, orain arte nik beti entzunda neukan, erlazio irekia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 Adibidez, iru pertsonetako erlazo batean, hiruetako bat ez dago guztiz nahi duelako hor, baizik eta beste pertsonanekin egoteko edo zer gauza mm. du. eh, onartzen duelako, bai. Nik horrelako hirukoteak eh, ikusi ditut. Hamaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.